Jabur 134 dari ayat 1 sampai 3 Nyanyan Jerah Dengarlah pujilah Tuhan ke semua kamu hamba Tuhan Yang pada waktu malam melayani rumah Tuhan Angkatlah tanganmu di tempat suci dan pujilah Tuhan Semoga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Memberkatimu dari Sion